Pista 24 Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drâmba Volumul 2, pagina 272 în aceeași perioadă, primul val de populații elenice, războinicii Ahei, coboară din Tesalia și Argolida, unde construiseră orașele fortificate, Micene, Tirind și altele, spre sud. După care, prin infiltrări pașnice, la început apoi prin incursiuni, migrații sau în calitate de mercenari, au ajuns și în Creta, unde și-au impus autoritatea. În jurul anului 1400, înaintea erei noastre, sau poate mai târziu, palatul din Cnosos și alte palate cretane sunt din nou distruse. De la această dată, decadența cretei va continua progresiv. Orașele cretane sunt prădate și ruinate, capitala cnosos și orașul Faistos sunt parțial abandonate. Numele cretanilor nu mai apare în documentele egiptene. Populația cretană emigrează în masă, în Asia Mică, în Cipru și Palestina, ajungând chiar în sudul Italiei și în Sicilia. În timp ce procesul de fuziune etnică continuă, legenda spune că soția regelui din Argolida, Atreu, mama lui Agamemnon și Menelau, ar fi fost Herope, fica regelui cretan. Noi veniți preiau curând rolul conducător în Mediterana Orientală. Totodată, ahei micenien vor prelua de la cretane odată cu hegemonia maritimă și numeroase elemente culturale, transferându-le pe continent în Argolida, unde va lua naștere noua civilizație și cultură grecească. Viața economică. Strălucida civilizație cretană a fost incomparabil superioară tuturor celorlalte civilizații mediteraniene din acel timp, în multe privințe, a atenției acordate confortului vieții zilnice, a modernității, a eleganței rafinate, a poziției sociale, a femeii, a artei extinsă la o scară socială largă, și ceea ce este de subliniat fără ca toate acestea să constituie privilegii sau prerogative ale suveranului curții sau lumii aristocratice. Trei factori au asigurat în principal această poziție preeminentă a cretei, bogatele și variatele sale resurse economice interne, întinsul său comerț maritim, priceperea meșteșugarilor și talentul artiștilor săi. În zona de câmpie se cultivau cereale, legume, plante oleaginoase, industriale sau aromatice. Intens cultivație erau perii și gutui, iar măslinul și smochinul erau considerați în creta arbor sacri. Mult prețuite articole de export erau vinul, mierea și ceala de albine. Între marile bogății ale insulei, care au asigurat în bună parte supremația cretei asupra lumii egee, locul întâi îl deținea întinsele lives de măslini. Unde lemnul avea multiple întrebuiințări, aliment, unguient, ofrandă sacră. Era folosit apoi și în medicină și în practicile magice, la iluminat sau ca bază pentru prepararea parfumurilor. Nu lipsau smochinul și curmalul, creta era considerată apoi de contemporan patria chiparosului, foarte căutat în Egipt, în Grecia și în Ciclade, în special pentru confecționarea catargelor. Două trăini din suprafața insulei era teren depășunat pentru cirezile de vaci și tauri sau pentru turmele de oi, capre și porci. Pescuitul, în special al caracatiței și vânatul, constituiau importante resurse alimentare. Cea mai apreciată era carna de pupăză să creșteau și păsări de curte. de apă unul, în primul rând, porumbei și un soi de gâște mici, aduse probabil din Egipt. Găina și rața au fost mai târziu și mai puțin cunoscute. În alte domenii, gama resurselor economice interne era completată de zăcămintele de variate minereuri, în prima linie cuprul. Navigatorii cretani au fost la acea dată cei din tâi și cei mai activi negustori din întreaga zonă mediteraneană. În scurt timp, Creta, primul imperiu maritim din lume, a dominat întreaga mare Egeie, monopolizând comerțul maritim și impunând tribut localnicilor. Ciprul, insula Cuprului și Rodos au fost avamposturile comerțului cretan atât cu Asia Mică cât și cu Egiptul. În secolul XIII, înaintea erei noastre, un activ curent de schimburi s-a stabilit între Creta și litoralul asiatic de la Troia până în Canaan. Spre vest, continentul Eladic a fost și cu excepția Arcadiei, aproape total cucerit de civilizația cretană. În aceste regiuni, regele cretan domina prin agenții, prin vice-regii sau prin comtoarele sale. Facia homerică pare a fi amintirea idealizată a unei colonii cretane din porturile Cretei, 22 la număr, numai pe coasta nordică a insulei, porneau corăbii mari cu pânze, cu prova și pupa simetrice curbate, lungi până la 25 de metri, cu o deplasare de aproximativ 80 de tone și cu 30 de vâslași, plus șapte oameni echipaj de comandă. Încă din mileniul al III-lea, ele aduceau din Egipt filde și vase de ceramică, statuete și veșminte somtuase, perle și pietre dure, dar mai ales materia primă pentru metalurgie și orfevrerie. Creta exporta arme și unelte de bronz, bijuterii, vase și stofe colorate. NOTA Se pare că cretanii ar fi cunoscut purpura înaintea fenicienilor. Închei nota Dar mai ales unde le și vin. În orașul cretan Zacros existau adevărate firme de import-export. În secolul al XIX-lea, înaintea erei noastre, o colonie de negustori cretani se stabilise în Egiptul Central, transportându-și mărfurile pe Nil. Într-o insulă din fața deltei, cretanii își instalase chiar un port propriu. Grecia continentală, regiune înapoiată la acea dată, nu prezenta prea mare interes pentru negustorii cretani. Insula era excepțional avantajată de poziția sa geografică, situată fiind aproape de Pelopone și la egală distanță de Cipru, Egipt și coastele Asiei Mici. Din colonia pe care au stabilit-o în Cipru, negusorii cretane au ajuns în Ionia, Libia, Siria și Palestina. În numeroase puncte au fondat mici orașe, centre comerciale apărate de fortificații. Spre răsărit și-au adus mărfurile în sudul Italiei și Sicilia, în Sardinia și chiar pe coastele Iberiei. Totodată făceau comerț de tranzit. Foarte probabil că făceau și comerți cu sclavi. În orice caz, potrivit unor mărturii egiptene, cretanii aveau o reputație onorabilă de negustori corecți. Renumiți între toate popoarele mediteraniene erau cretanii și în domeniul metalurgiei și, în general, în toate meșteșugurile. Exploatau minele în galerii verticale și orizontale. În marile mine de cupru, care aparținau de drept suveranului, lucrau prizonierii de război deveniți sclavi și condamnații de drept comun. Minereul era topit la 1200 de grade în cuptoare acționate cu foale. Timp de un mileniu întreg, au căutat mereu să obțină aliaje cât mai rezistente, tratând cuprul cu plumb, nichel, zinc și altele. Dar ca să obțină bronzuri, au trebuit să aducă costitori din Fenicia, Siria și Anatolia. Minerii, topitorii și turnătorii erau constituiți în corporații. Fiecare corporație își avea zeisei particular și practica respectivele inițieri secrete, convinși fiind că pentru a stăpâni focul trebuie să fie înzestrat cu puteri supranaturale. În afara acestora, alți meșteșugari specializați, olari, fierari, tulgheri, armurieri, pielari, tăbăcari, boiangii, cizălatori, sculptori, etc., își aveau sediul fie în complexul Palatului Regal, fie în cartiere separate ale orașelor. Organizarea societății la începutul mileniului al III-lea, societatea cretană era organizată după sistemul clanului, al grupului de familie de origine reală sau presupusă comună. În această epocă, atât locuințele cât și mormintele erau comune. Cu timpul, puterea politică a clanurilor locale s-a concentrat în două regate, cu sediul la Faistos și la Knossos. Acest fapt s-a petrecut către anul 2000, dată la care se poate distinge în creta și o diviziune socială în patru clase, fiecare avându-și divinitățile și formele sale particulare de cult. Prima cuprindea familiile regilor și ale preoților. Clerul, preponderent feminin, era numeros, bogat și foarte influent. Preotesele și în poziție secundă preoții, Îndepinau respectivele acte de cult, acte între care un rol principal îl ocupau ritualurile secrete ale inițierii, în același timp religioase, profesionale și de conduită moral. Colegii speciale de sacerdoți și sacerdotese se dedicau acestei inițiere a tinerilor băieți și fete. Regele purta titlul de Minos, care probabil că la început fusese un nume propriu și se considera ca în multe monarhii orientale fiu al divinității supreme în urmare, ca rege era suveran de esență și de drept divin. Guverna absolutist, asemenea faraonilor. Deținea funcțiile religioase principale, prezidând marile sărbători și, în primul rând, stabilind calendarul. Pentru fixarea calendarului, act de importanță fundamentală pentru lucrările agricole, navigație și, deci, pentru comerț, era ajutat de anumiți preoți, care, din sanctuarele lor situate pe nălținile munților, efectuau observații asupra fenomenelor naturale. Regele era totodată și supremul legislator, judecător și șef militar. Cu ajutorul de al inspectorilor și al scribilor, supraveghea și dirija totul. După o perioadă de domnie de 9 ani, se retrăgea câteva zile într-o grotă sacră ca să mediteze și să dea socoteală de activitatea sa zeității supreme, care îi reînnoia sau nu mandatul. El profita de acest fapt pentru a face ca poporul să accepte, ca pe niște instrucțiuni divine, proiectele sale de reformă, asemenea lui Moise și lui Mahomed. Acest fel de a proceda al regelui arată că el era învestit în funcția sa de către o autoritate sau o instituție religioasă. Numele Minos, dată legendarului rege al cretei, probabil că nu era nici măcar un nume propriu personal, ci un nume dinastic sau titlul generic dat suveranului, asemenea faraonului egiptan sau cezarului roman. Însemnele regale erau sceptrul și secura dublă, labris. Nota 1. Care, peste două milenii, prinsă în mijlocul unui mănânc de ele va deveni, prin intermediul etrustilor, simbolul autorității romane. Închei nota. O altă emblemă regală, probabil, era și floarea de crin. Nota 2, care de asemenea va reapare dar peste 30 de veacuri în Toscana și în Franța. Închei nota. A doua clasă, puțin numeroasă, cretanii fiind un popor pelicos, era cea a războinicilor care se bucurau de beneficiile ocazionate de războaie, incursiuni sau razii. Li se acordau parcele din teritoriile ocupate și însușau o parte din pradă sau li se zedeau un număr de sclavi dintre prizonierii sau dintre ceilalți oameni capturați. Urma clasa agricultorilor și a crescătorilor de vite. Aceștia și aveau în proprietate personală gospodăria și o bucată de pământ. Dar comunitățile rurale, clanurile, erau acelea care posedau în comun vitele, animalele de povară și sclavii. În sarcinul agricultorilor și a crescătorilor de vite rămânea întreținerea familiei regale și a slujbașilor palatului, a aparatului militar, a clerului și a colegiilor sacerdotale. Meșteșugarii, ultima clasă, se bucurau de mai multă libertate decât cei din clasa precedentă. Și cum tuturor celorlalte clase, meșteșugarile erau indispensabili, erau ținuți în mare cinste și erau numiți lucrătorii comunității, nemiurgoi. În afară acestor patru clase rămâneau marinarii, pescarii, servii și sclavii. Primii erau oameni liberi, servii, foști locuitori băștinași ai teritoriilor ocupate de cretan, deveniseră, odată cu aceste teritorii, proprietatea cuceritorilor. Regimul lor era întrucâtva asemănător celui al iobagilor din Europa Evului Mediu. Nu puteau părăsi domeniul respectiv, trebuiau să plătească tribut și erau obligați la corvezi. Ca proprietate aveau drept la o casă și la câteva vite, se puteau căsători liber și puteau divorța. dar dacă fugeau de pe domeniul de care erau legați, puteau fi vânduți ca sclavi. Categoria sclavilor, fără mâna de lucru a cărora n-ar fi putut fi realizate nici marile lucrări de construcție a palatelor și sanctuarelor, a porturilor și drumurilor, nici nu s-ar fi putut asigura munca în mine, nici nu s-ar fi putut acoperi numărul mare de văslași necesari navelor numeroase și mari, era recrutată dintre prizonierii din războaie, datornicii care nu își puteau plăti datoriile sau copiii vânduți ca sclav de părinților în mizerie. Alții proveneau din razii, din piraterie sau din comerțul cu sclavi. Credea era ca multe țări asiatice sau africane ale timpului o țară sclavagistă, dar se pare că aici regimul sclavilor nu era dintre cele mai aspre. Notă De pildă, sclavii se puteau căsători cu persoane din rândul categoriilor de oameni liberi. Închei nota de remarcat ca o situație de excepție în raport cu toate celelalte țări din antichitate erau drepturile de care se bucurau femeile în societatea cretană. Femeia conta ca un membru al tribului, la fel ca bărbatul. Își primea în mod egal cu frații ei partea sa personală de moștenire. Controla și dispunea de bunurile ei după căsătorie, sotul neputându-i le nici vinde, nici ipoteca. Dacă murea fără să fie avut copii, soțul trebuia să restituie familiei sau clanului soției întreaga proprietate a decedatei, precum și jumătate din ultima recoltă. În caz de divorț, oricare dintre soți în mod egal putea cere divorțul, ea își păstra zestrea și jumătate din bunurile agonisite împreună. Ca văduvă nu era obligată să se remărite. În schimb, putea lua liber în căsătorie un serb, un iobag în care cast copiii pe care îi aveau împreună deveneau oameni liberi. Lua parte, alături de bărbați, la concursurile sportive, la exercițiile de acrobație ale jocului cu tauri sau la vânătoarea cu arcul. La festivitățile care aveau loc la Palatul Suveranului, o tribună specială era rezervată femeilor. La ceremoniile religioase, femeia sacerdot deținea locul preponderent. Regimul matrimonial în Creta era monogamia. Însuși, regele avea o singură soție legitimă, fără îndoială că cea mai dămnă poziție socială în lumea antică o avea femeia cretană. Dreptul Forme originale prezintă și dreptul penal cretan. Delictele erau judecate de bătrânii tribului sau de șefii clanului, de preotese sau de preoți. În cazuri deosebite de rege, jurământul religios avea o mare valoare. Pentru lovituri sau răniri se aplica legea talionului. În cazurile de răpiri de persoane sau de adulteri funcționa principiul responsabilității colective. Vinovatul devenea prizonierul familiei ultragiate, care putea să aplice orice pedapsă dacă familia lui nu-l răscumpăra în termen de cinci zile. Alte sancțiuni penale erau amenda, servitudea, munca silnică în mine sau ca pe corăbi. Probabil că se aplicau ca de altfel și în țările din Asia Mică și alte popoare bătaia cu biciul, mutilarea sau înnecarea. Un loc important în procedura judiciară îl dețineau ordaliile. Trădarea era pedepsită cu moartea, omicidul trebuia să fie răzbunat de familia sau de clanul victimei. În legislația cretană, vedat să avea un caracter sacru, mai degrabă religios, decât ca un principiu sau o normă juridică. Furtul și crima erau considerate o pângărire, un păcat, o contravenție gravă la o normă morală implicată în religie. Ca urmare, existau și practici de purificare, la care vinovatul era obligat să se supună rugăciuni, abstinență, abluțiuni rituale, penitențe, aducere de sacrificii. Dar erau firește și forme de ispășire mai grele, de la retragerea pe un timp îndelungat în incinta unui sanctuar, sau de la exilul voluntar până la a servirea de bunăvoie la persoana celui lezat sau la familia acestuia. Credințe și practici religioase Cultura greciei antice datorează mult Cretei, în domeniul religiei și al artei. Notă Potrivit mitologiei clasice grecești, Zeus însuși s-a născut în Creta. Dionisos, Apolo și Hercule au copilărit în Creta. Zeița Demeter l-a iubit în Creta pe Iason și așa mai departe. Pe de lângă acestea, cretanii mai pretind că cinstirea zeilor și jertfele legate de inițierea anistei au trecut din insula Creta la celelalte namuri. Închei nota. Religia cretană însă, ca atare, rămâne deocamdată pentru cercetători în domeniu încă destul de obscur. Credințele religioase ale cretanilor, care o ca fiecare regiune a insulei să-și aibă divinitățile și cultele sale, erau legate de străvechi forme de animism, de practici inițiatice sau de venerarea unor simboluri cosmologice. Astfel era cultul grotelor sacre, locuri ale practicilor de inițiere presupuse a fi locuite de spirite, sau cultul arborelui vieții, care putea fi un palmier, un măslin sau un chiparos, și în jurul cărora aveau loc dansuri rituale simbolizând drama anuală a vegetației, sau cultul șarpelui, asimilat cu divinitatea stăpână a adâncurilor. În Greta, ca și în alte părți, cultul animalelor poate fi interpretat fie ca o reminiscență totemistă, fie ca o credință într-o reîncarnare a divinității în anumite animale, fie ca o prezență permanentă a unui spirit misterios pe care omul se apropie cu respect și cu teamă. Alte forme de cult erau rezervate coloanei și scutului, ambele cu implicații de sensuri simbolice nelămurite. Nota 1. Acel scut original, tipic cretan, în formă de opt. Coloanele și stâlpii erau probabil legați de simbolismul cosmologic al acelei axis mundi, atestat încă în preistorie. Închei nota. Din epoca preistorică data în Creta și cultul Taurului. Nota 2. Cult foarte răspândit în antichitate la elamiți, încă din al patrulea mileniu înaintea erei noastre, la sumero-babilonieni, la egipteni, la evrei, la iranieni și până în aria culturii indus. Dar mai târziu se pare că și la Iberi. La cretani, însă, imaginile oamenilor care înfruntă nenarmați taurul cu un curaj și cu o abilitate de adevărați acrobați au un sens diferit. Semnificația religioasă a acrobației este indubitabilă. A sări peste taurul în goană constituie o probă inițiatică prin excelență. Este foarte probabil că legenda tovarășilor lui Tezeu, cei șapte tineri și cele șapte fete oferite minotaurului, reflectă amintirea unei asemenea probe inițiatice. Închei nota. Desigur, survivanță totemică, taurul era un simbol al forței, al fertilității și al fecundității. Un simbol religios caracteristic culturii cretane, dar regăsindu-se uneori și în Egipt, erau coarnele de consacrare, reducție schematizată a figurării taurului, reprezentate fie separat, fie asociate unui obiect de cult pe care îl încadra și în felul acesta îl consacra. Un cult special era rezervat securii duble, labris, un altă sacre simbolizând jertfa taurului, întrucât servea la uciderea acestui animal destinat sacrificiului. Secura dublă era păstrată în sanctuarul Palatului Regal din Knossos, imens ca dimensiuni și având un plan extrem de complicat. De unde numele de labirint dat de tradiție acestui palat? Nota 1. În realitate, legendarul labirint al Minotaurului nu era altceva decât caverna cu numeroase galerii în care se oficiau riturile de inițiere. Citez. Este mai probabil ca termenul de labirint să derive de la asianicul Labra Laura. PIATRĂ, GROTĂ Închei citatul Mircea Eliade Închei nota Secura dublă avea o semnificație religios-cultică și la babilonieni, la hitiți sau la lidieni ca emblemă a zeului furtunii, care s-ar fi putut să o fi transmis credanilor. Nota 2. Prin schematizare, secura dubla a căpătat, cu funcție de simbol religios sau pur și simplu ca motiv decorativ, forma de cruce latină, de cruce greacă, de svastică sau de crucea Sfântului Andrei. Semnul cruciform, în figurări variate, era frecvent și în țările Asiei Mici sau în India, dar numai în Creta era asociat unei divinități. După interpretarea propusă de Evans, Dublul tăiș al acestei securi ar fi emblema simbolizând unii una celor două principii complementare, masculin și feminin. Închei nota. Tot un sens simbolic religios îl aveau și păsările sau animalele care în reprezentările plastice sunt asociate divinităților. Șerpii, porumbeii, leii, capra, sfincii și altele. Pe lângă divinitățile cu aspect uman, în context religios și gravate în special pe sigilii, apar, legate probabil de credința ale unor timpuri străvechi, figuri sacre cu capete de animale, la fel ca în Egiptul acelei epoci. Figura unei divinități cu corp uman și cap de taur sau a unui demon cu un falus deasupra capului, sau a unui geniu binefăcător cu spinarea solzoasă, asemenea zeiței crocodil, taurt din Egipt, sau dragoni, figurări de origine mesopotamiană, sau monștri cu corp uman, aripi și cap de capră, etc. La o dată ulterioară, desigur, apar în religia cretană divinități antropomorfe, încă de la mijlocul mileniului, al treilea înainte rei noastre. NOTĂ Reprezentările plastice găsite sunt idol sau ex-votouri, statuete feminine cu brațele într-o atitudine de adorație sau supunând anumite sălbăticiuni, șerpi, lei, etc. Închei nota Divinitatea supremă, Marea Zeiță, care în legendele grecești apare cu numele Dictina, identificată cu Hera, era divinizarea principiului maternității, magna mater, a întregii arii mediteraneene. De aici tăcurgeau toate atributele ei, variind, după epoci și după regiuni, zeița a vieții și a morții, a fecundității și a fertilității naturii, tot ceea ce există emană de la ea. Mamă a omenirii și protectoarea a tuturor viețuitoarelor, zeița războiului și a vânătoarei, regina cerului și a pământului, ea domnește asupra munților și a mării, ea reglează succesiunea zilelor și ciclul anotimpurilor. Ca zeița dragostei și a cerului, emblema ei este porumbelul. Ca stăpână a lumii subpământene este reprezentată ținând în mâini doi șerpi care alteori încolăcesc bustul și brațele. Îmbrăcămintea cu care o reprezintă statuetele, o rochie lungă până la pământ, în clopot cu multe volane fără mâneci, foarte strânsă pe talie și lăsând sânii descoperiți, a devenit veșmântul ceremonial al preotestelor și moda femeilor cretane. Fica dictine era, potrivită a celor tradiții grecești, Britomartis, zeița tinereții și a iubirii pe care grecii o vor identifica pentru castitatea ei cu Artemis. Zeita iubire a fost la origine și Ariana, devenită în legendele grecești iubita lui Tezeu, apoi soția lui Dionisos. De fapt, e greu de spus dacă era vorba de mai multe zeițe, dintre care o zeiță a șerpilor casei, sau de imagini diverse ale unei unice zeiță mamă ctonică, ce ar putea fi asociată cu Magna Mater a Asiei Mici. Alături de Marea Zeiță și având aceleași atribute, dar rămânând într-o poziție net subalternă, Apare mai târziu o divinitate masculină, fiul sau amantul Dictinei, zeul îmblânzitor al fiarelor și stăpânul ploii. În ipostaza animală el este Taurul, în cea umană este regele Minos, iar în ambele ipostaze este Minotaurul, jumătate om, jumătate Taur. Sacrificiul care îi se aduce, un Taur, era precedat de un periculos joc ritual cu Tauri. Cu timpul, Panteonul Cretan s-a îmbogățit, indefinit, fără să se poată preciza diferențele de natură, de atribute sau de regiunile în care anume erau venerați toți acești zei. În orice caz, divinitățile feminine predominau net, ca număr și ca importanță, ceea ce poate fi interpretat ca o formă de survivanță a matriarhatului. Note S-a păstrat în Creta și tradiția unei divinități masculine a vegetației, a morții și a reînvierii naturii, iar numele grecesc al lui Zeus a înlocuit, se pare, numele unui zeu cretan, Vulcanos, care prin intermediul etruscilor a trecut la romani cu Volcanos sau Vulcanius. Nota 2 Mai mult decât atât, nu avem încă nicio dovadă despre existența unui zeu masculin adult. Figurinele masculine reprezintă adoratori, iar nu zei. Închei notele.